Eta menturaz hori da zailena nafartagendako gendako irurogoi minutaz atxikitzea biga etxean eta ondotik esku utxik sartzea etxera. Ioan den igandeko valentzia ados, atzoko partida ere, baina orain itxura ona emaitea ez dela aski, zion petiangaztan bide, nafagoko jokalariak partidaren ondotik. Decepzio handi bat da, bon, bai, itxura gu gure ekipak, gure taldeak, gure lagun lagunguziak badakibu, itxura erradu gula, baina nahiko egin nuke puntu bai, gehiago eraman etxeraa. Beste talek, e, pixkat hon hartzeko, guk ere hemen hartzeko maila dugula. Ez dela beti gaitea zelairen gagetik edo akbitaren gagetik irabazi dute. Naiko ginuke, errespetu pixkat gehiago beste ekipetatza. Ez baita ezbada hilabaztea, benen pixkat puntu, bat, puntu batzu hilabaztea, be jespetu hori hilabazteko, uh, beden uh, beste ekipena parean. Ez baita horreino beti gala gaztan bideren eganetan. Aroa etzen alakoa atzola purdin, euriak zelaia pizu bilakatu zuen eta baloina legakoga eta bitaldek jokoa igortzea deliberatu bazuten ere entxegurik etzen izan lehenzatian. Zigo kolpen jokoan, itugiria bazkan baino hobea izan zen, eta doniban esaktu zen abantailarekin aldageletara, bederatzi eta iru lehenzatiaren bukaetan. Bigarrenean, afartara gogotsu sartu ziren, baina beren indagak ez zuten iraun. Etxekoek disiplina zuten pixka bat eta odol berriarekin diferentziak amarkatu, mendiagenen txekuak partida trenkatu arte. Iban iriartu guti Donibaneko jokalariak aitortu du obekia izan direla bigarren zatian eta ez da argitua izan nafartarek erakutsi gogoarekin. Badakigu zer diren horien ahmak, egun ere erakutsi dituzte. Egin ba, hakin ez ginuela amak minutuz dena ba inan, minuturen buruan ukanen ginela gara ipena ez goizago. Egia da bigarren mitainan obekio gindela me pentsu dut gehiago urokorkiz eta falta gutxiago egiten eta baloina gehiago atxikitzen gurea da egun, ta bizkik onten gira. Agazo inarekin loitzundarrak bi egen postuan baitira sailkapenean, etxean ezute oraino partidari galdu, helduden asteburuan federalak pausa izanen du, ondoko igandean doneban eloitzune balanz da zenerai joanen da, nafagoak labo errezibituko du.